97.7 25 anys de comunicació. Uh! Radio Sal, la ràdio que connecta. Yeah, yeah. Now, baby, sure. yeah, yeah. Vine a parlar de tot i de res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 Abans que res, voldria donar les gràcies a tots els que heu fet possible que aquest programa estigui avui en antena. Em dic Quim Magarulera i seré l'encarregada de dur al programa persones que ens explicaran com és la seva vida, quines són les seves inquietuds, les seves motivacions, impulsos en les seves rutines. L'objectiu és conèixer una miqueta més la gent que ens envolta. El nostre convidat d'avui és Lluís Freixes. Hola, Lluís. Hola, bon dia. Benvingut. En el primer programa, en la primera emissió. És tot un... tot el meu repte i els meus nervis és, actuals. És, és, és tot, un, tot un repte, no? Però escolta'm, això de, de, de ser la, la, la missió fundacional, la inaugural és molta responsabilitat, espero que ens en sortirem bé. Tant, tu segur, jo no sé. Sí, home, sí. Quan fem 25 anys podrem recordar aquest moment. Ui, com fem 25 anys, Serà molt gran. No, bueno. Ah, per m'agradaria que no fos jo qui et presentés i que fossis tu, que ens expliquessis una miqueta la teva trajectòria, quina ha sigut la teva vida i els teus... Home, és, és, és difícil perquè a vegades una persona es, defens, es defineix més per, per qüestions més, més difícils, més intangibles, més emocionals, que no pas per les coses que ha fet. No? Jo sí, suposo que la manera fàcil de presentar-se és dir què has fet, com ho has fet, i per què ho has fet, a vegades ja ni ho saps, és una mica més complicat. Vull dir que podries fer un currículum convencional i la gent t'entendria, no? Dir, mira, tinc 45 anys, estic casat, tinc un fill, n'espero un altre, eh, treballo de gesta cultural a la Casa de Cultura de Girona, he estat periodista, he escrit tres llibres, m'agrada la música, el cinema, el teatre, la poesia, no ho sé. Clar, tot això és eh, una manera de presentar-te, no? El que vegades t Això t'incomode una mica, perquè quan a mi a vegades em presenten algun tipus d'activitat, o per, per donar-me a conèixer, com ara el teu cas, no? necessites introduir en Lluís Freixas Mord, diuen periodista, per exemple. Dius, home, sí, periodista, sí, he estat periodista, és veritat, però per això no em defineix, no? jo no sóc periodista, m'agrada dir, no? jo he fet de periodista. Okay. O soc gestor cultural? Home, no, jo faig de gestor cultural, és una professió, és, un, és una, una activitat que tinc, en part on no em defineix, em, em complementa, m'agrada, m'interessa, sí, em defineix en part, però no em defineix en el tot, no? De, jo trobo que la gent es defineix en, la, en les emocions i, en, i en, en, en aquests intangibles que no sabria dir, per definir m'hauria de parlar més de la meva vida privada i de, de portes en dintre que no de portes en fora. Però com que imagino que sóc aquí perquè, perquè he escrit i perquè he estat periodista i perquè tinc una... molt limitada per una certa projecció, doncs suposo que sóc això. Una persona que escriu, que es dedica a la cultura perquè li agrada i que està bastant satisfeta de la seva vida en general. No sabria dir-te gaire més. Doncs precoeixo una miqueta més la teva vida. Hem fet ja el nostre convidat cinc cançons i una recepta de cuina. Comencem per la primera cançó i així sabreu una miqueta més de tu. me a woman down in Tennessee. Boy she used to let me She, she fever got me and I had to go Never seen that woman no more. New York City is a place I've been. I was there one time when the traveling man want be to stay. I think she wanted me to pay. Ro it out rode in. Here we go down the road again. Drifter's life is a drifter's life no. Don't say I didn't tell you so Cançó, per Bé, perquè Aixat uh, tu i sota Kale és un, uh, un intèrprete que em va interessar molt ja, des de bastant jove. Mm, jo era un adolescent i vam conèixer, recordo la primera cançó que vaig conèixer d'ell, va ser previa via interposada, era una cançó que es deia Cocaine, que tocava Eric Clapton, i després vam descobrir que l'autor, el compositor d'aquella cançó que en Clapton a mitjans dels 80, em sembla, si no recordo malament, havia fet molt, molt, molt famosa, era aquest en J.J. Kale. Llavors van anar descobrint coses. Va ser un dels primers, diguéssim, uh, intérprets americans de música pop, però que jo vaig conèixer, però de música pop, uh, no sé com explicar-ho de... de, de, de... No, no de primera línia no de música popular aquesta de consum sinó d'aquests autors que tot i ser molt populars no són nominats pel gran públic no? diguéssim tu surts a fora i Rolling Stones i tothom sap que són els Rolling Stones J. J. sí que ho sap molta gent, moltíssima gent evidentment és una persona de primera línia però eh, no tanta i després la cançó m'agrada particularment perquè és molt simple, només hi ha una guitarra aquesta també és una versió en directe que encara se li nota més digues, les, la, la, la, la simplicitat no? i que es titula La dona del Rodamont uh -huh. i explica que la, la dona del Rodamont és la pròpia vida, diguéssim. No? I em va semblar que era una, una cançó, ja que havíem de parlar de la meva vida, diguéssim, no? uh -huh. que aquesta cosa tan estranya i tan àmplia sense... Eh? Doncs estava molt bé de de, de, de, de, parlar, de de tirar per aquesta via, de dir, bueno, doncs la, la, la teva dona, diguéssim, la dona del Rodamont, aquí pot, potser el Simón és un rodó una mica masclista vista avui, no? però és això, és la teva pròpia vida, i és de fet és l'única cosa que tens, i l'única cosa que et pertany, no? De passo, eh, o de passada, perdó, aquesta, aquesta lletra és una mica, la lletra una sèntica. Eh? Em va tocar tocar mediterràni, que no és vint, per pirineus, senyora, una, Ginebra, una mica més, més, una mica més d'esculcades, diguem, no? Però vaja és. I per cosa tu col coll, en per ser senyors, senyor, barres, atarres. Per diu, mai senyores és català. Per condició, senyor, sense terres, no, per idea i senyora d'esquerra. La meva infància de l'essència és, és bastant d'acord i, i, i, i, i, i explica bastant en sembla la transformació que ha, no és, és una transformació. Jo tinc la impressió de ser una generació eh, que és la que ha relatat faig uns cursos i amb, eh, la eh, la que ha relatat molt bé ara en Vicenç Pessí una novel·la que es diu El jugador d'estudis. És una generació, diguem-ne, que va arribar molt tard per ser d'avui, d'ara mateix, i que va arribar massa aviat... Al revés, eh, va arribar massa aviat per ser d'avui d'ara mateix i va arribar massa tard per ser la generació dels nostres germans grans, aquells que van viure a l'època dels 60 gloriosos i totes aquestes coses. Vam viure en una, en una època d'interstici eh, que llavors semblava horrorosament gris i que, vist amb el pas del temps, potser no va estar tan malament, no? Nosaltres, eh, jo, particularment, vaig néixer el 1964. El 64 és ple franquisme, quedran encara uns anys de franquisme, de franquisme amb Francisco Franco viu, diguem-ne, de franquisme nominal, no? El franquisme es va allargar més, no, no es va acabar el 1975 quan es va morir el, el general, sinó que després hi vaig tot un procés de transició que això fa que ho allargui. Per tant, sóc d'una època molt antiga. El que passa és que sóc un perfil d'un franquisme que ja és un franquisme que, que ja té turisme, que ja té uns certs moviments, diguem progressistes, és un franquisme modern és la postguerra, no? ja la gent guanyava diners, ja hi havia cotxes, aquest tipus de coses. Quan tinc 14 anys, és el 1978, Franco és mort, estem en plena de transició política, hi ha una apertura social eh, ideològica molt important, hi ha un país en transformació, per això ho viuen la gent jove i la gent compromesa. Llavors hi ha dos sectors socials molt importants, o tres o més, però per simplificar, que són la gent gran, els que van viure la guerra, que tot allò ho miren amb un cert escepticisme i amb molta por pel que pugui passar, i uns joves que no ens sabem absolutament de res perquè som tontos, perquè ningú no ens va explicar res, perquè no tenim cap coneixement, perquè acabem d'arribar, perquè no som grans i no, no tenim lectures pròpies, no tenim informació pròpia, però tampoc no ens han explicat, no, no, no tenim informació. Venim de Formació de l'Espíritu Nacional, que és poca broma, no? I tot a cop, allò està canviant, però és una societat barrejada entre grisa de franquisme i moderna de per turisme, de gent que porta pantalons de pota d'elefant, barbes que veig llargs i que vol canviar el món. Nosaltres érem espectadors d'això i era bastant curiós, però per reacció, suposo, quan van arribar als primers 80, nosaltres ja som adolescents, els 82 tinc 18 anys, no volíem ser ni els pares que havien sigut els resistents, diguem-ne, els que havien aguantat tota la postguerra i tota, la, tota aquesta època, diguéssim, duríssima, ni els germans grans o els pares més joves, perquè jo dic que els pares eh, parlant d'aquesta gent, però de fet podrien ser els avis, els meus pares eren molt més grans que jo. Eh, eh, eh, tampoc volien ser els germans que volien transformar. Nosaltres vam ser els primers moderns, els vuitantes, eh? la movida i eh, el rock and roll, i, eh, les arracades, i el pintar-se mica els ulls, i això el new way, aquesta cosa així, molt juganera, que després va fer molt de mal, perquè també, com que havia molta desinformació, encara que els vuitanta a nosaltres ens va semblar que era, que era el paradís i que era una època fundacional, no? que era el descobriment de la modernitat. Uh, uh, i, I avui, vist des de, des de la perspectiva de 20 o 20 i escaig d'anys, pugui semblar també que els 80 tot era molt modern, en realitat era molt caspòs i hi havia molta desinformació i només cal mirar enrere i veure que, per exemple, els estralls que van causar el consum de drogues en els intèrprets musicals i en els artistes dels anys 80 és monstruós i és equivalent al que va passar als finals dels 60 i principis dels 70 als Estats Units, amb no? la mort de, de Hendrix, de Morrison, de Johnny Joplin, etc. O sigui que fins i tot per les coses dolentes hem tardat 15 anys a arribar nosaltres. I llavors tenia la impressió de que vam ser una generació xernera que vam, vam haver de viure dos o tres etapes molt ràpides, la, les cues dels nostres pares, els dels germans grans i, i la nostra, i ara ja estem desbocats, perquè eh, ja ens han fet grans, tenim unes altres generacions que viuen d'una altra forma, amb un escepticisme, amb una visió del món que no té res a veure amb la nostra, que tot i que en un moment determinat va voler ser descompromès, en el fons era una miqueta compromès, i no tenia aquest nivell de distanciament que em sembla detectar-me ara al carrer, i, per tant, som com un peix fora de la peixera. I em que serem tota la vida. Suposo que tothom ho és, d'alguna manera, però clar, jo em noto el meu, no? M'havies preguntat per la família, Bé, també. però vas començar la ràdio una miqueta, també, sí. el teu pare. Vas començar als 14 anys, que ets bastant jove. Una mica més gran, segurament, però per qui va. És Fruit de tot això que dèiem, jo, això, el que dèiem, una família arquetípica en, en què passen totes aquestes coses, simplement que els meus pares eren bastant més grans que jo, jo tinc germans que ens portem 20 anys i per això tinc pares i germans grans i imagino que hi haurà gent doncs que, que, que l'equivalent als meus germans grans seran sí, els, els seus pares, pares no? no ho sé. Uh, fruit de tot això és que a principis dels 80 hi havia moltes coses per fer okay. si tu mires el panorama, per exemple, de la premsa que és el que després seria el meu terreny professional als anys 80, tot és canviant el punt diari de Girona ara el punt, abans punt diari va néixer el 1979, al febrer del 1979 uh, el diari de Girona uh, abans Los Sitios uh, era un mitjà que pertenia a una corporació de mitjans que es deia Medios de comunicació Social i de l'Estat, que eren els diarios del Movimiento que va durar fins al 84, quan dèiem Franco va morir el 75, sí, però eh, els, diaris, provocar, els diaris, diguéssim, públics es van mantenir fins al 84, els va privatitzar un govern socialista i després es va convertir en el diari Estem parlant del 84. Eh, aquesta emissora celebra els 25 anys. Eh, jo vaig començar amb una emissora amateur local que es deia Ràdio Saturn de Caçada de la Selva l'any 1981, em sembla que van començar les primeres emissions. Jo llavors tenia el 81 17 anys. Uh, va ser el boom de les emissores locals no sé si poder, potser cometre una injustícia, però diria que de les primeres que hi va va ser Anglès, van ser Ràdio Saturn va ser Cassà, no sé si uh, alguna emissora no, Olot era una altra cosa però una emissora comercial que tenia molts anys d'història en fi, va haver tota una sèrie de d'inquietuds, de bums, no?, el que dèiem del panorama de la premsa, aquests dos nous diaris que van sortir aquí, un perquè es va privatitzar, l'altre perquè va sortir, però dels diaris antics, Mundo diari va desaparèixer, El Noticiero va desaparèixer, van aparèixer l'any 76 al País, el Periódico, a Catalunya dels que hi havia abans, només, em sembla només que era la vanguardia. Tot era un magma en què tot era eh, molt confús i que la gent entrava i sortia dels llocs i llavors, mira, un grup d'amics feien una emissora, jo vaig, vaig anar un dia a l'any 83 al diari El Punt, vaig trucar, vaig dir, mira, em les freixes i voldria escriure, i em van, només va faltar que em posessin, em posessin la màquina d'escriure davant. No de manera professional, perquè havia molt de matarisme, però sí per fer notes, per fer corresponsalies, jo els hi passava notícies de Caçà a la Selva, que és el meu, el meu poble i de tot aquest gran garbuig em va sortir molta gent que, que, òbviament, després va fer altres vides, però hi va haver un gruix de gent que es va professionalitzar sense donar-se en compte. Uh -huh. uh, uh, jo que havia anat allà a uh, aquella emissora que feien de caps de setmana, de divendres i de dissabte, posant discos, fent programes molt, molt, molt primitius, diguéssim, Saps? perquè era el disc dedicat, ah. no? I era allò que trucava la gent, posi'm tal cançó i posava la cançó, no sé, i fèiem concursos i coses així. Això va anar decantant-se cap a una cosa més seriosa, el 83, si no recordo malament, es va crear una emissora que ara em sembla que és uh, una onda Rambla, uh, però llavors era Ràdio Grup, una emissora que propietat del grup excursionista i esportiu júni, que estava al carrer a la Creu, després es va traslladar, i jo vaig entrar allà de locutor de continuïtat uh, a dir, hola, bon dia, són les 9, i a posar un disc, no? Però jo tenia 83, 19 anys, i esclar, això em va destratar la vida completament, perquè va ser una, un procés... Que sense que jo em pogués plantejar que conduiria una professionalització no es va acabar així la meva mare em deia per què vas a fer la ràdio? no t'anarà mai a menjar s'ho bueno, va haver d'empassar moltes vegades a la seva vida que, que allò sí que em donaria menjar no? i que, que mai se sap per on t'ha d'acabar patant la cosa I posarem la teva segona cançó per conèixer una miqueta més que t'agrada parlant de la teva vida, m'agradaria que ens expliquessis una miqueta o que ens fessis un punt, dels moments més importants que han marcat o que han canviat el curs de la teva història o una miqueta sí. en antecedents fins ara. Sí, això dels moments que et, et marquen o que et canvien, a vegades no saps mai quin, quin serà, no? Però és el que t'explicava abans per exemple uh, uh, de sí, com ens, et sí, professionalitzes diguéssim per una cosa que no... Que no... Llavors, però vaja, vist després, des d'un punt, de des punt de vista professional, eh, eh, hi ha moltes coses són molt clares, les etapes, és allò del currículum que deien. Des d'un punt de vista personal, home, et marca la vida familiar, diguéssim, no? et marca iniciar la vida en parella, et marca el naixement dels fills, et marca la mort dels pares. Eh, en aquest sentit, em sembla que tots són bastant vulgars, dit entre cometes, de manera que, que, que els grans canvis vitals són tots per, per tothom els mateixos. Borges deia que, que, en realitat, un home és sempre tots els homes. Com, com ho diré, això? Vull dir que el que jo sento és personal intransferible, però no és tan diferent del que sent un altre. El que passa que el que sent un altre també és personal intransferible. Llavors, eh, moltes vegades tot això és universalitzable, és, és, és comú a tothom, el que passa que, clar, cadascú viu a la seva manera. Jo en el meu cas porto ara bons anys de, de matrimoni, vaig tardar molt a casar-me, pensava que la meva vida era una cosa que havia d'exprimer al màxim i quan et jove tens la impressió de que la vida és un projecte molt individual i penses que a vegades consisteix molt en sortir de nit i en veure el màxim número de copes, en arribar molt tard a casa i aprofitar totes les hores com si sabés d'acabar com si demà estiguessis al final. Uh, després quan he sigut més gran he pensat que potser va ser un error que potser havia d'haver començat projectes diguéssim familiars o projectes vitals uh, menys individualistes uh, més jove per tenir-los ara més, més, més, més endreçats i més tirats endavant el que passa és que quan ets molt jove ets molt gelós de la teva llibertat i aquesta llibertat és en relativa no? perquè després resulta que quan et cases em vaig casar amb 34 anys, portava 9 anys amb la mateixa parella, vull dir que des dels 25 he tingut una parella estable però allò de, mira, obrim la porta d'una casa comuna i ens posem aquí no, mira, eh, que ens veiem els dijous, els divendres eh, que quan convé que... ja estava bé no, yeah. no, no volien complicacions i després la vida és, és complicada, perquè després sí, és clar quan et cases, després dius, ara vull tenir mai mainada. Doncs això tampoc és tan automàtic. És? Formem part d'una generació que hem tingut uns problemes ginecològics brutals, diguéssim, recórrer la planificació familiar, però no per planificar-la, com fèiem ara, per, per contenir-la, sinó per dir, escolta, és que m'he fet gran, o què me passa? I, i, i llavors... Eh, Fin hem tingut descendència encara més tard del que preveiem, no? l'havíem volgut tenir tard i encara se'ns hi va fer més no tard, la gent... Home, mira, jo ara tinc 45 anys, tinc Pots un homes... nen de 6 anys i una nena en camí Esclar, ah, eh, això fa 20 anys hauria sigut una cosa a nivell horrorosa. El meu pare en va tenir 50, a veure, és veritat. Eh? Però jo sóc el petit de cinc germans, el més gran dels quals en té 65, el més jove jo 45, vull dir, és una gamma àmplia. Llavors la gent tenia els fills, diguéssim. Era... Ara en tenim una parella, quan ets 3 ets família nombrosa, tot això ha canviat molt. No? Jo de jove, com que la distància que sentia social i cultural amb el meu pare era enorme, de jove havia dit sempre, no faré mai com m'ha fet el meu pare, tenia algú als 50 anys, carai. Només faltava que hagués signat perquè estan gaire bé allà mateix, diguem-ne, no? Sempre passen. Per això, que, que al principi, quan ets jove, tu vols conduir molt la teva vida i al final acabes aprenent que la vida són les coses que et passen, bones o dolentes, però que allò que et passa és el que et defineix i el que et marca i, el que... I per tant, has de jugar amb les cartes que tens, diguéssim, no? Tu jugues a la botifarra i tens aquelles cartes i les has, de, les has de deixar anar en el moment que toquen i amb la millor de les estratègies, però són les que tens i prou. Però a mi jo estic bastant content. Marca molt la gent que no s'hi hagi trobat... Eh, bueno, suposo jo a Voral la, la mort dels pares, jo, tot i que amb els meus pares havia tingut enormes batalles, jo havia hagut èpoques que pensava que estava a una distància abismal els uns dels altres, doncs resulta que, eh, que els pares sempre tenen raó. Yeah. I, I no és un tòpic. Jo, com ho deien de jove, pensava, això és un tòpic, no jo descobreixo que encara li dic al meu fill coses que me deia a mi la meva mare i penso, què ha passat aquí? Yeah. Què ha passat? No com si fos un, un curt circuit estrany. Però vaja, eh, en el fin, jo crec que totes les vides s'assemblen molt. Mhm. Mm abans hem escoltat una cançó i ens hem ficat a parlar i n'hem explicat per què l'havíem triat. Bé, bueno, és una cançó dels Creedence, que era un grup d'allò que se'n va dir country rock, que a m'agradava molt i que em va obrir una porta a tot un món de rock and roll americà, però darrere el country, diguéssim el rock and roll sudeng, el blues i tota una sèrie molt, molt especial. Però aquesta m'agrada molt perquè és una cançó molt rebel, per, per el ritme, per les guitarres i per tot, i a més perquè és una cançó que, que parla d'una manera molt lírica de Vietnam. La cançó es titula Fill de milionari, Fortunate Son, i el cantant, el que l'interpreta, diu que hi ha nois que neixen amb els colors de les barres i les estrelles als ulls, amb el blau, el blanc i el vermell, i, i parla de Vietnam però d'una manera molt metafòrica, i al final diu que, és clar que hi ha dos classes socials, la dels uh, Fortunate Sons, la dels fills de milionaris que allò ho veuen de lluny, i els que van a deixar-se la pell, diguéssim, a la, a la jungla, no? I, I ell diu que no és un filet milionari, per tant, és dels que rep, per entendre'ns. Però és que aquesta, aquesta cançó la va fer servir, si no recordo malament, no voldria equivocar-me, però crec que la va fer servir Stanley Kubrick a la xaqueta metàl·lica, i es veuen els avions posant per Vietnam, tuc, tuc, i fa, faig l'unometopeia perquè sa, i les guitarres aquestes, i això creia una dissociació, una dissociació tan bèstia, és, és diglòsic, no? Per un costat tens una cançó que sí, que parla de Vietnam, és veritat, i és de l'època de Vietnam, va ser al 69 o del 70, però a més les imatges que veus, que són les feridors, no tenen res a veure amb la música que sents, que és una música eh, no sé, potent, guitarra, tal, però jo des de llavors no puc dissociar-les, vull dir, quan sento Ford un veig els helicòpters de Vietnam i veig les bosses dels cadavres, no? I és una cosa molt bèstia. Per això, és per això. Doncs ara que explicat aquesta cançó, posarem la tercera i ens explicaràs també, amb aquest bon discurs, perquè l'has triat. Un petit problema tècnic. No ja. Molt bé, Em va tocar tocant mediterrani, per barret Pirineus i una llesqueta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 Em va tocar, tocan mediterrani, per barrer Pirineus i una llesgueta, per sabata Oriola d'estranquis, i per corduc al coi la terreta, i per corduc al coi la terreta. Parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas? o deixar sortir pel nas per de l'aire expirat. Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar a meu alta, a meu baixa... Tens tot el dret de venir i parlar. No perdis la paraula. Estem amb en Lluís Freixas i ara volíem parlar una miqueta dels seus llibres i dels seus poemes que ha escrit. Ha escrit tres llibres, dos d'oposia i un de narrativa. I anirem dient els títols, i m'agradaria que ens expliqués per què el títol i què li van suggerir a l'escritura, en el procés de creació i per què es van fer. El primer seria Epifania de les Cisternes. Mm. Aquesta és una broma... Amb... <laughs> és una mica difícil d'explicar, de, de, de, de, no, és fàcil d'explicar, el que passa és una mica difícil de copsar la primera. L'Epifania és eh, la revelació d'una divinitat, diguéssim, és un moment d'il·luminació, de... quan tens una Epifania és ara he comprès alguna cosa o se t'ha revelat un secret. No? Eh? L'epifania del Reis Max, per exemple, és la, la, la trobada de, de, del fill de Déu. No? Eh, llavors, això, un instant epifànic és un instant de revelació. Mm? Normalment divina, si pot ser. La cisterna és una cisterna convencional de les que hi ha un pis, que fas un pipí, tires la cisterna i baixa de la vatera. Els pisos avui tenen uns embans tan i tan còmics que normalment a les quatre de la matinada si tens insomni i estàs passejant per una casa en un pis eh, que no pots dormir empipat amb tothom, amb el món mundial i amb el cel i la terra, sents tot els veïns o les freses, sents com tu se'n sents tot. I, i llavors eh, el, el llibre s'obre així, té una mena de pròleg, un poema que actua de pròleg en què hi ha una persona amb insomni eh, que sent com descarrega la la, la cisterna d'un vàter veí i, i ho interpreta com un pressagi a la seva vida no? a veure, a dir, això és <ríe> aquest soc jo -sí. es, és humor negre de fet. després tot això es va desplegant en una sèrie de postals més o menys líriques i, i després es va entenent el joc és un llibre molt escriure? aquest és el primer que vaig escriure I quin any vas ser el primer? això devia sortir publicat el 97 em sembla Uh, va guanyar un premi a Blanes el Premi Recull de Blanes el 96 i es va publicar el 97 i és un, bueno, és un llibre allò de, de, de tot una mica existencialista una mica pessimista i així no? el segon ja és diferent, també el títol continua amb aquesta línia de la broma títoles... La Confederació de les Ànimes Sí, també, clar, la gent ha per, per, per què títols aquestes coses? No, la Confederació de les Ànimes és un títol robat de, de l'Antonio Tabuki si el, el tenim algun oïdor que sigui lector potser recordarà un llibre que va ser molt, molt molt conegut, o és molt conegut, i és important, que es deia afirma Pereira en català, sostiene Pereira en castellà. I que a hi ha una versió cinematogràfica del la del Mastroianni, si no recordo malament, em sembla que és ell que fa. Això passa a Lisboa, eh? hi ha un senyor eh? que té una vida, diguéssim, -sí, anodina, apagada, etcètera, i per contacte amb uns grups eh, revolucionaris en, en el Portugal... veu com la seva vida canvia moltíssim. I en un moment determinat consulta amb un terapeuta i el terapeuta li explica que hi havia un col·lectiu de metges, que en deien els metges filòsofs, que tenien l'atregulació que l'ànima humana està constituïda no per una o per dues vegades, a parlar de la mobilitat del carn i l'esperit i aquestes coses. Ells deien que l'ànima humana estava constituïda per una confederació d'ànimes i que hi havia, diguéssim, una coalició governant i una coalició opositora i que a vegades aquestes estabilitats governamentals, diguéssim, com si fos una mena de petit parlament, doncs es desestabilitzaven i eren i canviaven, canviaven les, les, les majories de poder. I el llibre parteix d'aquesta idea, de dir que, que no som un, que som múltiples, que ens interessen a vegades coses molt contradictòries, que podem estar enamorats de la nostra dona però al mateix temps tenir tentacions per altres vies que podem eh, desitjar alhora una vida estable i alhora una vida dissoluta, que podem desitjar alhora una vida, diguem-ne, urbana i alhora una vida rural, i que depèn de la combinació d'aquests afanys que tenim, que estan sempre en tensió i sempre creant un joc una mica diferent de l'anterior, doncs vivim d'una manera d'una altra. No? I, I el que feien al el llibre era precisament això, posar a costat més o menys coses que aparentment eren contradictòries però que formen part indissociablement d'una mateixa persona perquè som diferents diguéssim en el temps, perquè canviem amb el temps però som diferents fins i tot al mateix moment mm. perquè a vegades dius, ostres què vull fer i no no, no saps i dius, per què m'agraden dues coses que són no que s'assemblen perquè diguem-ne que no puguis triar entre dues coses que s'assemblen molt, sembla que sigui lògic però que no sàpigues triar entre dues coses que són absolutament oposades on em vaig de viatge aquest estiu, a la platja o a la muntanya home, que no sàpigues triar entre Benidorm i, i Marinador diguéssim no? però, però entre, entre, entre muntanya i mar sembla que hi ha una diferència substancial no, no sé i el tercer, que camins particulars? bé, també és un... aquest és més, més simple vaig pensar que això estava bé d'estar de, prenent la pela a la gent no? i camins particulars, bueno, em a la idea d'un camí que és, que és exclusiu no? El de, del cartellet aquell que trobes al mig del bosc i dius, eh, per aquí no es pot passar però en realitat té a veure amb el que te deia abans de que tots som iguals i tots som diferents, o sigui els camins d'una persona sempre són particulars però són exclusivament teus però és com una mena de petita broma, perquè en realitat eh, la teva vida moltes vegades no es diferencia massa de les altres. Vull dir, clar, la meva mort serà la meva mort, l'hauré de viure o morir jo sol, diguéssim, no? Però tots vivim i morim, no? I llavors aquest camí s'hauré de fa referència a això. Són casos de persones que tenen un conflicte, un problema, i evidentment el resolen per la seva pròpia vida, per la seva pròpia via, però que és, que és un camí particular, inevitablement, i també és, és això, són són estampes eh, quotidianes de, de la gent, no? I ara m'agradaria que ens expliquessis una mica del teu procés creatiu, com t'inspires, què fas Ui. eh no sé, una mica quin és el teu ritual, hi ha gent que te té... No, no, no, no, jo no ho faig res. Jo no faig. és una notícia, o no algun cos cançó, o és una película i... ah, això sí, això sí, és clar, eh uh, eh uh, uh... Tot el món és un estímul premenent, no? Llavors... Eh... És una barrage d'estímul. Sí, tu, tu, tu vas tinguent inputs, eh? Aquesta paraula horrorosa que fem servir tots ara, no? I, I ets una esponja. I llavors, no saps per què? Un dia surt una cosa i ja està. Sí, pots veure una pel·lícula i que allò t'estimuli. Poden passar setmanes, mesos, anys, dies sense necessitat d'escriure aparentment res... I, i llavors un dia bé, bé En realitat jo funciono molt per encàrrec, en el sentit uh -huh. que si no m'imposo, per encàrrec o per disciplina, però si no m'imposo un, un límite no de dir... d'entregar, he de fer no sé què, no? els articles que escric als diaris, clar, com que els he d'entregar, mmm, això vaig fent. Després, eh, quan he d'escriure per mi, com que és una cosa més... Llavors resulta que tardo anys a escriure un llibre, no? Mm, no, no, no tinc cap... Iscrius a casa normalment no. o... Jo m'ha salvat la vida de l'ordinador portàtil, perquè jo havia començat a escriure una màquina com tothom, i els ordinadors soc de generació que on que diem que encara moltes etapes, jo vaig entrar a la primera redacció de diari que vaig treballar, no hi havia ordinadors, hi havia màquines d'escriure, que era el que hi havia. Els ordinadors són una aparició de mitjans, eh ara no voldria dir cap bestia, però jo diria que són de mitjans dels 90, la, la informatització de les redaccions de diaris i emissores de ràdio. Fins llavors màquines d'escreure, no, no, no fa tant. I es o servien sigui, màquines d'escreure, però l'aparició per de l'ordinador em va canviar la vida perquè això de poder corregir, anar endavant, enrere, traslladar, copiar, tal, això és, és una meravella. i la versió no entès mai la gent que diu jo escric a mà, amb ploma... No sé, escolti'm, perdoni'm, però... <laughs> és, és horrorós. Sí. Com, com es pot escriure a primera que fa mal la munyèca, el canell, queda, queda capolat, fet pols. Segona, que, que... I quan corregeixes? Però jo corregeixo molt. Jo, la mateixa frase l'escric 43 vegades. Jo feia malbé molt de paper perquè escrivia... Pam, paperera, tornem-hi. Tornem havia de tornar a cap de nou, perquè necessitava veure tot, tot el text impolut i correcte. Llavors, quan m'equivocava a la línia 32, treia el paper i tornava a començar a reure el foli. Fins que un foli no estava completat, no d'això. I, si, I si en el foli 32 havia de tornar al 31, l'embolicava. Això l'ordinador m'ho ha solucionat. Però és que, a més, com que això ha evolucionat molt, el portàtil com el seu nom indica, pots portar per tot arreu, és fantàstic. A més, ara tinc un portàtil de dotze polsades, em sembla que són així, que és una meravella, perquè l'altre passava dos quilos i pico, però, clar, és que em quepen, un, no en una cartera de treball, em quepen un bolso, això puc escriure en vull. Llavors, no, ni rituals, ni res, res, I on sigui. I sol o... o a vegades, si vas amb la família de viatge, ells estan dormint... M'emporto poses... els trastos i sí, sí, sí. sí. sí Fun... és que func... i funciono i funciono pots... rampells, i com que el rampell, s'ha d'aprofitar quan tens el rampell que l'inspiret entre pilla i sí, sí. treballant, també, no? Molt... Exacte, exacte. I si no t'agafa treballant, com a mínim que tinguis les eines per posar-t'hi de seguida, clar. no? Que tinguis amb l'ordinador. Molt bé. Posem la teva tercera cançó i ens expliques per què l'has triat. La quarta, perdó. Carles Carles. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, machiavelos y estafados Contentos y amargaos, valores y duplés Pero que el siglo 20 es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue en el mismo lodo todo manoseado Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazón ni calafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura colchorero Rey de vato, cara duro o polizón que falta de respeto que atropello a la razón cual quiere es un señor cual es un ladrón mezclao con esta vista don bosco y la miñón don chicho y napoleón carner y salmartín igual que en la y respetuosa de los campalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ¿ves? llorar la Biblia contra un bandoneo siglo XX campalache, problemático y febril el que no llora no ama y el que nos roba es un gil. dale no más, dale que ajenolor no nos vamos a encontrar no pienses mal siéntate a un lado que a nadie importa si no honra lo mismo el que trabaja no vivía como un rey el que vive de los otros que el que mata que el que cura o no está fuera de la lei 25 anys de companyia 97.7 Ràdio Cel la ràdio oberta al món Ara parlava amb Lluís i en Lluís no que el programa d'avui és en directe. No, no, no, no. Sablava que era un, un, un programa diferit. Llavors, no, estava encantat, molt per bé. Per el primer programa i vam decidir que em llançava a la piscina i que sigui el que Déu vulgui, que diuen les àvies. Llavors tenim un telèfon, si algú vol trucar i parlar amb en Lluís a fer alguna pregunta, doncs pues estem disposats a tindre la trucada. Els telèfons del 972-24-91-51. parlant d'aquesta cançó que acabem d'escoltar, que és de Carles Gardel. Hmm. Home, uh, és són dels grans, Gardel eh? és, a, a veure, també és trampa diguem-ne, perquè quan n'has de diuen, tria cinc cançons no? mm, llavors uh, si les dius uh, pim pam pam surten les que surten, si te les penses molt comences a fer-te trampes a tu mateix És esclar, jo vaig agafar cançons que fossin representatives, diguéssim, dels meus gustos més juvenils cançons que ho fossin menys, vaig intentar que hi haguessin cançons, però en principi van sortir totes americanes, i vaig dir, home, això no pot ser, vaig ha d'haver-hi quota catalana, per exemple, no? No per res, però... I llavors per això és una barrija barreja bastant curiosa, però de fet és que jo sóc una barrija barreja I el Gardel, evidentment, no és, una... no és un intèrpret que, que, que, que diguéssim que conegués amb la meva adolescència. El Gardel l'he sentit tota la vida, però no m'interessava gens, em semblava una cosa de senyors molt grans, i aquestes històries, igual que el Montlló, que, que l'havíem sentit abans i que jo el vaig descobrir tard i malament perquè ell va morir molt jove i a més estava gairebé silenciat jo recordo vaig anar a veure l'Ovidi Montlló eh, no sé si era l'última o la penúltima vegada que va actuar al municipal de Girona i si érem 50 persones eh, és un miracle del cel perquè jo crec que érem menys jo, jo diria que després tota la plateia del teatre municipal va quebre en el camerino va no, no ser sé un luxe perquè jo em vaig collar allà i havia el regidor de cultura i eh, eh, m'hi vaig escoltar i va ser fantàstic, però era una persona injustament oblidada i castigada, no? però és boníssim, és brutal, si escolteu... Eh, són seves. I, el, I el cambalatge, el Carlos Gardel, és que... se l'he triat perquè era el Gardel, però perquè era el cambalatge, que és un tango que fa una descripció del segle XX absolutament horrorosa, diguent que el món és una porqueria. O comença així, no? Que el Mundo Foy serà una porqueria, ja lo sé, en el 506 i en el 2000 també. I en el 2009 també, ja se li pot dir que si algú té el telèfon d'en Gardel que el truqui, per dir que previsiblement els pròxims 90 anys seran exactament igual. I, de fet, aquesta cançó és una cançó de, de l'Enrico Santos y Cépolo, que l'ha versionat moltíssima gent, la Natxa Guevara, el Joan Manel Serrat, el Carlos Gardel, jo què sé, tothom. I és molt bona. S'ha de sentir com a mínim, de sentir... és que jo me la sé la letra de memòria, pràcticament. és, és impressionant. A més està ple d'aquells argentinismes diguem-se, no? Eh, no sé, que Janel encontrar, no, diu, diu, De fet, ens sembla que diu, "A Janel Ordó se va a encontrar." Se a encontrar. Sí, se va encontrar. Ja que no l'emporta si no assiste on rao. Aquí, exacte, aquí ens manaven, això, un menada, i esti, un estit on Mare de Déu, en un món de millets fin. continuem <ríe> continuem, passem de millet perquè de moment, no, no cal gastar saliva de fet amb aquest senyor, impresentable i ara m'agradaria que ens parles una miqueta del teu plat preferit i la recepta de cuina, que tens una recepta m'han dit que és una passada i que és boníssima no, Sí, el meu plat preferit no sé, n'hi ha molts uh, el que tinc és una recepta de cuina que és la recepta de cuina, diguéssim, garantida eh, que, que domino bé, que funciona per quan tens convidats que és la que tenim, de fet, eh, és, és a mitges de la societat familiar, freixes poc és la, la vedella farcida. Això és un llibret de vedella obert, de manera que, que queda com, com una mena de, com un de llençolet, obert. com un bistec cobert més gran. Eh? El, el llibret és una part gran, però si s'obre, fa com un llibre. Eh? Uh -huh. I llavors això ho farceixes amb una barreja de carn de, de tocino i de pollastre salpebrat. Que però prèviament cuita una miquena... No, no, no, no. no. Tu l'agafes en cru, l'extens a sobre la taula i agafes la carn picada salpebrada i la, la col·loques, la col·loques eh, com si, si encadernessis, com si tapessis com si fent una capa que pot tenir no sé, un dit d'espessor aproximadament a sobre del llibret i després a sobre d'això, que això farà com d'argamassa per aguantar el que posaràs després hi pots posar, nosaltres hi posem eh, una tira, per exemple bueno, això ho vas combinant hi posem eh, ventresca virada, que té color, posem pebrot, que és vermell, posem oliva farcida, i posem dàtil, no? mm. i vas posant elements que quan allò ho cargoles... Que queda... Queda, eh, diguéssim, en que espiral... Que queda... Sí, i després això és el color, no? Això ho cargoles i ho lligues. Lligar-ho i jo no sé fer-ho, però hi ha una estratègia, em va explicar un dia un carnisser que és molt bona, que és a eh, les carnisseries normalment et donen fil, però si demanes malla en unes malles tubulars, elàstiques uh -huh. això tu un pot d'aquells de xopet, uh -huh. que són també tubulars, poses la malla a, la, a sobre del pot de xopet agafes allò que has cargolat, poses vale. allò dintre del pot, i després l'aguantes per darrere, estires el pot per davant i fa blops, i queda tot cobert i, I, i llavors surt, perquè si ho has de lligar-ho la, la meva sobra és una crac lligant, yeah, no? però ho han fet milions de vegades jo a la tercera vaig claudicar i vaig optar per aquest sistema i llavors això arrosteix de manera convencional, primer uh -huh. una mica de, de, de, de foc viu perquè aquí d'aurat, etc uh -huh. i després tapat amb la seva sabeta, la seva tomateta, un ciguall, tal, i rostir com si fos un rostit convencional. Millora, 3, 4, no, això seria mitja hora de, és... de rossejar-lo i després eh, que, que calgui el foc lent, dos, tres, quatre hores, no li fa cap mal. Quan està ben cuit, talles a rodelles i tornes a, a morogir. Vol el seu ratxet de cunyac o de vi blanc, el que tu acostumis a tirar amb un rostit, i ja està. I aporta ja acompanyament, pots posar-hi patates. Tu pots posar, no? Nosaltres ho fem amb, amb, amb, amb poma. Ah, Agafem bé. poma verda per no fer patata o patata borratxa, que també és una cosa molt tradicional, no? Així, el que fem és poma verda tallada amb, amb monges, no, no, amb monges uh -huh. i fregides amb mantega. Uh -huh. I, bueno, a ara ens agrada molt. I funciona, i queda bé. A sí, sí, no... l'àmines vull provar una estona a veure si me'n surto a fer una mena de croixent de poma, però no ho he provat uh -huh. encara. Però en tot cas el que sí és cert és que aquest és el plat garantit fem altres coses, òbviament m'agrada el rossexat de fideus i la fideuà jo ho distingeixo, el rossexat i la fideuà hi ha gent que no ho distingeix per ells tot és el mateix però el rossexat és el fideu sol i la fideuà és amb tropezones l'altre és la que s'estira en l'aire i la posen al forn tots aquests són plats que fem el que no pot fer són experiments quan tens convidats Jo vaig venir l'any passat, dosè aniversari de casament ens vam anar a Venècia i vaig menjar, diguésim pasta a la tinta de sèpia, que és allà a la zona costanera de Venècia. Allà hi ha molta sèpia, és un típic d'allà. I vaig quedar tan embadalit que em sembla que de la setmana que em vaig a Venècia, tres dies vaig menjar pasta a la tinta, no? Fetut xinis sèpia, no? I llavors, quan vaig venir aquí, vaig dir... Va venir als sobres convidats, etc, clar, i tornat i ja dir, els hi faig la, la pasta jo estava absolutament enlluernat amb la pasta a la tinta de sèpia fracàs, horrorós no vaig saber diluir bé la tinta, és difícil la treure l'estava molt compactada horrorós horrorós. No, I què vau fer? S'ho van menjant, no? Eh, bueno, el, el meu sogre, la, la meva sogra i els convidats que teníem eren molt educats, deien eh, que era boníssim, però jo, jo vaig tastar-ho, vaig agafar l'olla, la vaig tirar per la pica, eh, la vaig fumar la brossa directament, i vam improvisar un altre plat, i ja està, però clar, jo eh, tenia uns convidats pròxims, diguéssim, clar. però segons qui t'arriba, eh, podria ser un desastre, o sigui, és clar que tinguis que estar cuinant durant tot un matí, per després acabar penjant un bistec amb patata xips, no sé, no? Ja. Si <laughs> em perdoneu, fot una mica, Eh? Ah. una cosa, no fem improvisacions. No, mai, mai. mai. Sempre un plat garantit. O Ho a casa varies ah, primer provar-ho i a més això, mm, en cert error perquè a la primera pot sortir però pot ser casualitat i depèn també dels convidats perquè la meva mare se la va molt de fer una paella molt bona i per una vegada que van venir més gent de l'habitual ell s'ha fet arròs ah. per cinc em va fer per vuit i un desastre hi un, un problema, desastre. hi ha molta vegada gent que cuina eh, de manera formularia i diu tant d'oli, tant de sal tant de no sé què, i esclar, no, la cuina a mi m'ha costat molt de, de, de veure -ho. has d'entendre què estàs fent clar. si no entens què estàs fent si no el proves, si no veus quan has de corregir de sal o quan li falta més suc o quan no sé què, malament, perquè, esclar, a la que t'equivoques d'ingredients vas has de fer una translació perquè el número de comensals no és el mateix, llavors ja l'has perdut desastre. i és un desastre. I que t'has elevat d'una cosa tan bona, quan mm. la gent ho provi i és dolent, llavors, encara... Això és molt, molt primitiu. Jo, jo ho intentaré aplicar amb els meus fills, que és que me me'n surto, que és allò de, de conceptes essencials. No? A veure, si tu poses un oll al foc i la tapes, bulls. Si la destapes, el vapor marxa. Vols que perdi suc? Destapa. Vols que el mantingui? Tapa. Vols que suï? Deixa-ho a dintre. Clar, doncs llavors, aquests, aquests... He posat aquest exemple tan, tan, tan simple només per, per dir que hi ha tota una lògica, diguéssim, de la cocció. No? Doncs és això, s'ha d'entendre la lògica de la cocció. I ja està. Amb això no? Ara pot semblar que, que, que jo vaig de, de llest i de, i de rata sàvia de la cuina i no ho soc. Eh? No, no, no sóc un bon cuiner, entre altres coses, perquè no cuino massa habitualment, no tinc temps però sí que m'agrada la cuina lúdica uh -huh. o sigui, fer-te un bistec amb patates per sopar és molt avorrit yeah. però si pots uh, posar-te al matí a la cuina posar un disc i pam pam pam anar fent, és fantàstic relaxa, no? Oh, i tant. posem la teva última cançó i ens expliques per què l'has triat Clip to the door I say for whom are you looking Says your wife I say she's busy in kitchen cooking Poor boy Where you been I already told you Won't tell you again I say how much you want for that I go into the store Man says three dollars All right I say where you trick for. Poor boy Never said dry Things will be all right by and by Working like in the main line Working like the devil The game is the same It's just up on another level A poor boy Dressing black Police at your back Poor boy in a red hot town Out beyond The twinkling stars Riding a first class Train, making the Trying to keep from falling between the cars A mm fella -hmm. told us the Mona Occo Cover me with a blanket By the way, what happened to that poison wine? She said, I give it to you drank it Poor oh, boy I laid him straight Picking up the cherries falling off the plate Time and love has branded me with its claws Had to go to Florida, Dodge and them Georgia laws Oh boy, in the hotel called the Palace of Bloom Call down to of services and up to room My mother was a daughter of loyalty farmer My father was a traveling salesman I never met him My mother died. My uncle took me in He ran a run of view to a parlor. He did a lot of nice things for me and I won't forget them. All I know is that I'm thrilled by your kiss. I don't know any more than this. Poor oh, boy. Molt bé, com que s'està acabant una miqueta el temps i voldríem que en Lluís tingués temps per explicar-se tranquil·lament la cançó, doncs l'hem tallat, ja em creu però bueno. No, queda molt poqueta Què? cosa. A més la podem recuperar quan vulguin. De fet, aquesta, eh, podria haver triat qualsevol cançó d'aquest personatge. He triat aquesta perquè és dels darrers discos, és un dels darrers discos. Jo diria que aquesta cançó deu ser el 2001, n'ha tret més. El personatge és Bob Dylan i Bob Dylan... Jo no sóc soc... Anava a dir, no soc mitòman i mentiria. Soc molt mitòman, però intento fer un exercici de, de distància dels meus gustos i entendre que no hi ha déus, diguéssim, creadors, però Bob Dylan és dels més grans entre els més grans. També és capaç de les coses més execrables, eh? per això dic que no sóc mitòman. Sé que ha fet coses horroroses, però ha fet monuments, autèntics monuments. Però, de més, és que Bob Dylan no és un, són, és com la Confederació de les Ànimes, són 30.000, Dylans, però això el ja vaig descobrir tard, com tot, perquè és clar, Bob Dylan, diguéssim, va començar, que jo encara no havia nascut, vaig descobrir la trilogia elèctrica, la del 67, quan la pedregaven perquè havia agafat una guitarra elèctrica, és una cosa monumental, però és que després es va reinventant cada X temps i fa coses prodigioses, és, un prodigi... és, és, és dels més grans, i és el que va convertir les lletres de rock and roll absolutament nenes en lletres i temes adults literaris, no? unes lletres impressionants. Molt bé, Lluís, doncs moltes gràcies per haver vingut, ha sigut un plaer tenir-te aquí en aquest primer programa, M'ha fet molt fàcil entrevista i has parlat molt, que és fantàstic. Segurament massa, no segurament massa. No, no, no, no. I ja sabeu vosaltres que podeu tornar a escoltar l'entrevista de Lluís en un blog que hem fet al programa que és radiosalparlem.blogspot.com i, bueno, abans que de plegar, voldria aquest primer programa, al meu company Miquel, el fill de Lluís, que també es diu Miquel, que és un nen molt espavilat, per cert, i els meus amics de Can Peixos, de la Laura, en Dani i en Gil. Gràcies a tots, i la setmana que ve no vindrem, perquè és... Es... Fires. Fires de Girona. Hem a Hem d'anar a firejar, 6, a, fire a barraques i a les atraccions, i ens quedem d'aquí dues setmanes. Si no teniu menys de 18 anys, no hi ha alcohol, eh? No alcohol, i el tant amb... <laughs> amb les drogues. També, també. <laughs> Moltes gràcies i una